Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil bir şey verə bilmək üçün nə Kim yaddan bir şey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 bir şeyi də vermək üçün gələ yani insan üçün olsun. Yaxşı. Sonra şeyx burada mühüm məsələ var. Keçən dərsda bunun biraz başlığına toxunduq. İndi davam eləyək. Şeyx deyir ki: "Va summa amaru wa akhfafu min zalik adha minhu amar wa huwa an yakhuna qalbuhu wa lisanuhu ind al Elə bir ki, həyatında ən qorxulu anlardan, ən mühüm məsələlərdən bir də odur ki, insanın, imanının və yaxud nəfsinin ölüm anında insana xəyanət etməsi. Yəni, can boğazdan çıxığı vaxt insana xəyanət etməsi. Fərubbəmə <gülüyor> təadzərə aleyhinusus bişşəhədə Və ola bilsin ki, o vaxt həmin insana şəhadət gəlməsin demək nə olar? Gətirik çətinləşə deyir. Kəmə şəhidən nəsə kəthirən minəl muhtadirinə ashabəhum dəlik. Nəcə ki, bizdir, bulağa göre göre gəldik, ne kadar böyle şeylər olub. Həttə qiyna libəðuhum qullə iləhə illəlləhə. Və oqardan dəyir, bəzlərini dəyirdik ki, la iləhə illəlləhdi. Bəzləri ah dəyirdi, vah dəyirdə, ağırlardan ufulduyurdu. Həttə dəyir, dəyir <coughs> və qalə ahar, laəstətiənə quləhə. Və başqa biri dəyirdik ki, mən dəyir, o kəlm Yəni bu kəlməni deyir, amma La ilahe illallah kəlməsi nəyir? Deyə bilmir. Və qilə qələqər, qull La yaxar, ilahe illallah, təqalə şəh rax Və insanlar ümmətlə yaşadığı mühitə uyğun La ilahe illallah kəlməsi təqilin olunanda sözlər deyirlər. <coughs> Sonra şəx deyir, gətirir ki, başqa birinə deyəndə ki, qull La illallah, ona deyəndə ki, La ilahe illallah, bir dey, adam başlayır, deyir, mahnuxmağa. Ve başka ki, və qiləli axar Və başqa birinə deyəndə ki, La ilahə illə Allahdir Və elədiyi günahları say sayırdı Və qiləli axar dəlik Fə qalə mə yughni anni mə Və mə ərifü annin salliyyəti lilləyi Və başqasına deyirdik La ilahə illə Allahdir Başqa birinə o da deyirdik ki, Bu kəymənin demək mənə fayda verməz Mən ömrümdə bir gündə olsun Allah üçün namaz qılmamışam Və ləm yəqül hə və eləcəz Deyə bilmədi Və qiləli Məwashikasına deyilir ki, yenə La iləhə illallah deyə və həmin insan deyir ki, mən deyir, sən dediyin sözə inanmıram. Və ləm yaqulha hə və qadar. Və deyə bilmir və canı təşvir edir. Bax, ilə dəlik, və ümumiyyətlə şərh gətirir ki, hətta deyir, başqa bir tacirin misalını gətirir. Deyir, bir tacirə deyəndə ki, Lə iləhə illallahdır, o tacir ki, onun ticarətini onu Allah zikrinə və Həmin insan deyir, Lə iləhə illallahın əvəzinə müştərilərlə danışırdı qiymətləri deyirdi. Aydındır? Yəni ticarətdə insana sözlərlə işrətmək, gəldisən aşağı verəcəm, ən yaxşı mal məndədədir belə-belə şeylər. Və subhanallah, kəm şahidən-nasi min burada şeyx bir də məsələ var, onu toxunur. Deyir ki, həmçinin necə ki insan, eee, can verən vaxtlər ila hilla Allah deyə bilmir. Niyə görə? Çünki onu insan yaşamıyor Qədim qardaşlar, onu demək üçün ki, insan onu yaşasın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 و الذي يخفى عليه من احوال محتدنا اعظم واعظم. ki nə qədər insanlar olur ki, insanların gözünün qabağında belə hallara düşüb can verəndə insanlar bir çox mövcudlarla rastlaşırlar. Hələ bundan da böyükdir. <gülüyor> Feydakan al-abd fi al-hal hudur zehnihi wa quwwatihi kemal idraki qad tamakkana min ash-shaytan. Dil baxdı, fikirləşir. Əgər də insan ayıq vaxtı, Yəni ki, ölümdən qabaqcı vaxt, ağlı yerində, düzdür? Başı yerində Fikri, düşüncəsi yerində, sağlamlığı, səhhəti yerində Ələ belə bir vaxtda əgər şeytan o insanı aldatmağa müvafiq olursa Gör deyir, o çətin vaxtda insanı şeytan nəniyə? Necə də aldadar deyir hə, Necə də aldadar Yəni, ələ belə ki, bunu müqayisə edirlər İnsan əgər rahat vaxtda Allah s.q. şükür eləmirsə Düz Müsibət vaxtda Allah s.ə.q. şükür eləyə bilər hə? Əgər bu adam rahat vaxtlarında Allah s.ə.q. alə razıqsa Müsibət vaxtda Allah s.ə.q. şükür eləyə bilər Əgər hə? Heç vaxt edə bilməz Və həmin insan alimlər gətirir ki Yəni bu insanın ölüm anında olan halı vəziyyəti Həddən artır ağır vəziyyətdir Yəni təxminən müsibətə qiyas olunan bir şəkildə Əgər insan rahat vaxtında Allah s.ə.q. ası olursa Rahat vaxtında Şək yox ki Ölüm anında da o insanın ayağını inecek Hə Samir Büdürəyəcək Aydın da qardışlar Ona görə o vaxtda hazırlaşmaq üçün İndidən Tədarik görmək lazımdır Və şəx gətirir ki Bu Fəizə kan el abd fi halı huduru və vaxtında dibeli olarsa deyir gördüyü ölüm vaxtı deyincə olar deyir həm deyir insan ayıq vaxtı şeytan onu saldatma o qədər girişmir çünki əməllər nə ilə deyir əməllər insanların sonları ilə da adam var məsələn yaxşı insan əməyin işləyir işləyir işləyir ölünə biraz qalmış onun kitabı çevrilir və gedir cəhənnəmə şeytanın əsas nə vaxtında öləşik İnsan sonluğu lazımdır. Aydın Ona görə insanın sonluğunda verdiyi mücadiləni, ölüm vaxtı verdiyi mücadiləni şeytan diri vaxtsına vermir. Əgər sağlam vaxtlarında sən mübarizəni itirirsənsə, məğlub olursansə, böyük ehtimal nədir? Ölüm anında da sən güdürə <coughs> bilərsən. Şərh gətirir ki, Va və istəmalə və fi mayorit minəl şeytan deyir, əgər belə bir vaxt onu istədiyi kimi istədirsə Vaqad aghfala al-qalbu hanzikrillah onu qəlbin deyə Allah Subhanahu taala zikrini artıq bağlayıbsa və attala lisana hanzikrih ayra urzikun deyə saxlayıbsa Allah dilin Allah Subhanahu zikrini saxlayıbsa əzaların itaatdən saxlayıbsa keyfa yadhunnu bihi ində suqut al-quwwa və o insan necə zə, yəni gücünün zəiflədiyi zaman ağlının əlindən getdiyi zaman və ya o Və dəninin zaman, o çətinliklərin çox olduğu zaman və şeytanın onun üzərinə qüvvəsinin çoxaldığı zaman necə o insan orada elə qələbə zənnində ola bilər. Və iştighalu qalbu və nəfsu bima huwa fihi yəni, bir çətin an da ölüm anı. İnsan orada ancaq öz canla nələşir Və jamu ash-şeytanu lahu min kulli və, və şeytan da bütün onun elə bir düşüncələrin əl almağa çalışır. <coughs> Fənn zəlik tilk hal fə men tərə yeslem alə və görəsən deyir bu haldan kimlər xilas olur və necə ki Əşara rədiyəllahu anh deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ölümün görəndən sonra heç kimsənin ölümünün asanlığına bən şübhələmədim ona görə də Sufyan Sobridən gəlir ki, keçən dərsdə dedi Sufyan Sovri həmişə deyir, çox namaz qılardı, çox Allah Subhanahu ibadət eləyərdi, ağlayardı. Və gəlirlər insanlar ondan soruşurlar ki, Və Siyah Şeyx, sən bu qədər ibadət eləyirsən, dərslər keçirsən, Allah Subhanahu qulluq edirsən. Sən, yəni baxanda avam təbəqəli insanlara elə gəlir ki, bu artıq ya yəni, biz də ağlayırıq, ağlayır. Bizim qulaqlarımız var. Sən niyə ağlayırsan?" Ayindir. Sufyan Sovri deyir ki, "Maddi qoxdum şeydir, əməl deyil. Yəni əməli eləmək asandır, əməli qorumaq çətindir. Qorxduğum şey odur ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və hədisini gətirir ki insan Yəni yaxşı cənnət əhlilini əməli işləyir-işləyir Ölənə yaxın o kitabı çevrilir Yəni bundan sənə qaranti yoxdur Aydın də sənə qaranti yoxdur Nəsə, qardaş da Ona görə də insan Adam kimi ölmək üçün insan gerək Adam kimi yaşamalıdır Yaxşı ölmək üçün insan gerək Yaxşı yaşasa Nəyə əkirsən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 Vəzilətli əməlləri geçikdirən insanlar üçün Yəni deyirlər ki, əgər kimsə deyirsə ki Mən sabah namaz qılacaq, sabah ibadət eləyəcəm Sabah başlayacaq Həmin adamlara cavab verilir ki Bu gündə Dünəli Nə idi? Hə? Sabahda aysa Əgər bir gün qılmadınsa Sabahda qılan deyilsin Sabahlar qutarmır Ona görə də insan gəlir Allah subahatına qorxsun Və şəx burada bir dənə ayə var O ayə nə məhvzunu bağlayır Allah subhanahu iman getirenleri sabit bir gömr dünyada və axirətdə menir, sabit qadam edir. Veyuzun ve yuzillullahuz zalimun ve yefalullah ma'isha va zalimlerise Allah subhanahu tala azdirir Allah subhanahu tala edir. Ona görə də insan da bir şey çatmaq üçün əqidəni zəng qarışdır, səbəblərin yapışmaq lazımdır. Yakalan da kalsın gelen dərsimizə. Sallallahu aleyhi və sallamələ. Harika, Allah. Hamadu alə aleyhi və sallamələ.